Juhtub, et reval on kuidagi tervis, süda dallägi ja polutab pea. Siis tõstab ta klaasi, ta on vormis. Kes julge mõelda, et viin pole hea? Rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla. Rulladi, rulladi, rullalala Õhtul on tudengil alati lauas Muusika viinad ja neiu kui roos Nemad nägivad sellest, et noorus pea möödub Sellest, et tore on müllata koos Aga rulladi, rulladi, rulladi, rulladi Rulladi, rulladi, rulladi Rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, aene on rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulladi rulladi rulladi Aga rulladi rullade, rullade rullade, rulladi rullade rullade. Aga keske on saabun, tudengid purjus, laulavad elakunaised ja viim. Naine vip taeva, viim sevi põlvu, tõstame klaasid, meil tore on siin, aga rulladi rullade. Rulla de rulla rulla Rulla rulla rulla rulla Rulla rulla